то бачили б навколо лише оте просте людське щастя, яке запам'ятали учасники літньої Олімпіади 1980 року. Можливо, берем'яни були частиною великого проекту «Покажемо, які ми щасливі». Можливо, берем'яни спеціально реорганізували під рай. Не знаю. Отже, до раю треба йти півгодини гаденькою трасою. Траса злегка серпантинова, і на ній часто вмирали пішоходи – не лише під колесами навіжених автомобілістів, а також від спеки і особливо від асфальтових випарів у спекотну погоду. Якщо немає вітру, на трасі можна було задихнутися. Принаймні кілька днів після того пило молоко і харкалося І Іти обов'язково треба було зутим, бо влітку асфальт по-перше пече, по-друге річає і перелепає до п'ят. Потім дуже важко відмити ноги, тільки бензином. Десь на середині шляху біля повороту на Хом'яківку – Село, в якому живуть самі Берехуни, росте найстаріший у Західній Україні дуб. Йому тисяча років. І нині, правда, дуже рідко, місцеві жителі збираються біля дуба на Івана Купала згадати язичницьку молодість. І відразу за дубом починалися берем'яни. Ти бачиш рай, як на долоні. Горбистий, просторий, жовтаво-зелений. У центрі раю берем'янський став. Місце безпережного паломництва мешканців двох районів – Коломиського і Городенківського. Основою, основною дивовижною Перем'янського ставу було те, що за ним є ще один перем'янський став, а за ще одним, ще один і так до безкінечності. Ніхто не знав, скільки насправді тих став, ставів і хто їх викопав, хто запустив туди рибу, хто контролював рівень води. Невідомо також, хто очищав став та від паличовенеричних інфекцій, що регулярно з'являлись у райських водах і вражали все навколишнє чоловіче населення, починаючи від трирічного віку. На березі першого берем'янського ставу стояли колгоспні стайні з коровами. Вдень корови паслись на берем'янських пагорбах і час до часу збігали до води на водопій. Корів ніхто ніколи не пас і не гнав вечорами до стаїнь. Вони йшли самі, поважні ситі, обережно минаючи старенькі москвичі тих, хто приїхав на став позагоряти і поплавати. На весь Берем'янський рай була тільки одна хата з людьми. Я думаю, цим людям дуже пощастило. Вони мешкали в раю, тоді як решта – випадкові відвідувачі, що приходили сюди на хвилинку відпочити від морської суєти. Ці люди, здається, називались Петруками. Їх було штук 12. Одна старша жінка і її 12 дітей. З кожним роком дітей більшало, але загальна кількість завжди залишалась стабільною, бо щороку також хтось умирав. Петруки жили у двоповерховій кам'яниці з багатьма балконами, завішеними кольоровими катраннями. У Петруки не було подвір'я, тобто не було його меж, нема ніяких ворів чи паркану, чи живоплоту. Їхня хата стояла одиноко посеред чужого поля, і біля неї росло одне величезне крислате дерево невідомої породи. Якщо дивитись на Петрукове обійстя з вершини якогось берем'янського пагорба, то виглядало, ніби це провінційна залізнична станція посеред савани. І люди, що добами чекають на путях, ховаються від сонячного проміння в тіні Баобаба. Петруки нічого не мали, тільки цю хату, дванадцять дітей і кілька поламаних велосипедів Арлекін. Вони не обробляли ніякі городи, не трималися сільських тварин, вони були повільні й неговірки. Їхню недорозвиненість можна було легко сплутати з блаженством. Власне, іноді я впізнавала в петруках архангелів, що наглядають за порядком в раю і оберігають раян, від венеричних захворювань. Залізний тік – це східний кордон Берем'ян. Сюди комбайни звозили з прилеглих полів пшеницю, ячмінь і житу. На залізному току працювали винятково старі бабці, а вхід людям іншого віку суворо заборонявся. Ванька, коли стала бабцею, також тут працювала. А до того вона працювала у музичній школі, а до того у лікарні, а до того на вокзалі. Але... Ніде їй ті, що пережила два великі голод... голоди, не працювалось так добре, як на току, серед золота і хліба. Я рідко купалася у берем'янському ставі, і не тому, що не міла плавати, а тому, що боялася за свої ноги. Став був страшенно каламутний, і тій каламуті мусило водити щось нелюдське з великими гострими зубами. Я не сумнівалася, Мусило бути кілька чудовиськ, бо без них перем'янський став не здавався б таким привабливим. Інші діти регулярно в ньому топилися, топилися тихо й без болю.